الحمد لله رب والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد زاهولا برب هذا عز وجل في جميع światova salavati salame donosimo na Allahov poslanika Muhameda njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe nastavljamo sa našim druženjem iz djela Usulus Sunnah temi Sunna radi imam Ahmed ibn Hanbal rahimehullah ta'ala Allahumma sasmil u prošlom predavanju pojasnili smo stav ahli upitaniu, sa sledbenicima strasti to je bližavanje i miješanje sa novatarima i pojasnili smo kroz govore islamskih učeniaka imama ovog ummeta iz prvih generacija da je obaveza pridržavati se čvrsto Korana i Sunneta i udaljiti se od svake vrste novatarija i udaljiti se od puta koji vodi ka novatari koji vodi ka upadanju u novatariju u zabludu a jedan od tih puteva jeste sjedinje sa novatarima druženje izbližavanje sa novatarima i citirali smo na kolecinu govora islamskih učenjaka koji žestoko upozoravaju na opasnost sjedenja izbližavanja sa novotarima i savjetuju sljedbenike sunneta da se udalje svojim srcima i svojim tijelima od onih koji slijede put koji nije put sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i prvi odabranih generacija ovog ummeta tome možemo pridodati još nekoliko citata koji su bitni i pojašnjavaju nam kakav treba da bude u osnovi odnos sljedbenika sunneta prema novotarima onima koji slijede novotarije i zablude u vjeri. Spominje imam Al Lale Ka'i u svom dijelu šarh u soli itikad ahli sunne wal djama'a lancem prenosilaca do Abdullaha ibn Tavusa jednog od učenjaka iz generacije Selefa da je jednom prilikom dok je sjedio u društvu sa svojim učenicima došao neki čovjek od Mu'tazila koji je pripadao novatarskoj skupini koja se zove Mu'tazile kao što je poznato pa je taj čovjek taj Mu'tazila novotar, počeo da govori u prisustvu Ibn Tavusa da bi Ibn Tavus kada je čuo njegov govor stavio svoje prste u uši stavio dva prsta u svoje uši i rekao svojem sinu koji je bio kraj njega sin komoj stavi prste u uši i dobro stisni svoje uši da u tvoje uši ne bi ušlo nešto od govora ovog novatara pa jedan od prenosilaca Ove predaje Mamar Ma pojašnjavajući zbog čega je to uradio Ibnu Tavuz kaže zato što je srce slabo. Lako šubha može ući u srce i ostati u srcu što može zakomplikovati čovjeku njegovu vjeru i može biti sebebom njegovog skretanja sa pravog puta. Dakle vidimo kako je Ibnu Tavuz obhodio se prema novotarima. Nije želio da čuje ni jednu riječ od njih. Također, prenos Imam Al-Lalekai od poznatog učenjaka Al-Fudaila Ibnu Iyada, koji je bio pobožnjak, kada se želi navesti primjer bogobojaznosti i odricanja od odunjaluka i pobožnosti i mnoštva ibadeta, Imam Fudaila Ibnu Iyad bi se navodio kao primjer. Prenos Imam Al-Lalekai da je Fudaila Ibnu Iyad govorio, onaj ko sjedne sa sljedbenikom novotarije, pričuvaj ga se, pazi ga se, onaj ko sjedne sa novotarom, neće mu biti podarena mudru i volio bi da se između mene i sljedbenika Novotarije nalazi neprobojna, tvrđava od željeza draže mi je jesti kod židova i kršćana nego da odem i jedem sa sljedbenikom Novotarije. I također prenosi Imam al i od Fulaila Ibnu Iyalda da je govorio onaj kome dođe čovjek pa ga on uputi na nekog Novotara da ode kod Novotara. taka vara islam i muslimane. Kaže pripazi se, čuvaj se, ulazka kod Novotara jer oni odvraćaju je Bilež imam Ibn Saad u svom dijelu Al-Tabakatul Kubra od također jednog poznatog tabi'ina Ayyuba Sahtijalija koji prenosi da ga je Sa'id Ibn Džubeir učenik od Ibn Abbasa, također jedan od istaknutih tabi'ina, jedan od najučenijih i najbogobojaznih tabi'ina kaže vidio me Sa'id Ibn Džubeir kako sam sjeo kod talqa Ibn Habiba koji je bio iskušan novotarijom um Irđa'a, imao je pri sebi jedan vid te novotarije, bio je Murđija, pa mi je rekao Sa'id Ibn Jubeir, video, da sjediš satalqom ibn Habibom kaže nemoj sjediti sa njim jer je on murdija nemoj sjediti sa njim jer je on murdija dakle vidimo kako su ovi poznati imami prvaci ovog ummeta iz odabranih generacija ashaba tabiina oni koji su došli nakon njih odvraćali od sjedinja sa novatarima i upozoravali savjetovali sljedbenike sunneta da se ne približavaju novatarima da ne i da se ne druže sa njima Spomene ibn Abi Ala usum diallo tabaqatu alhanabilah da je Abu Daud as-Sijistani aw tarpoznatuk sunan poznate hadiske zbirke as-Sunan Sunan Abu Daud koji je učenik imama Ahmeda ibn Hanbala čiji govor tumačimo či sa čijim um poslanicom sa čijim um djelom se družimo kaže imama Abu Daud rekao sam imamu Ahmedu ibn Hanbalu era rajulan min ahli as-Sunnah ma'a rajulin min ahli al-Bid'ah atruku kalame kaže vidim čovjeka koji je sledbenik sunneta zajedno sa čovjekom koji je novatar koji je novatari da li da ostavim govor sa njim da li da prekinem razgovarati sa njim pa mu kaže Imam Ahmed ibn Hanbel ne prvo ga poduči da je čovjek s kojim si ga vidio sljedbenik Novotarije da je novatar. pa ako napusti druženje sa njim i razgovor sa njim nastavi ti razgovarati sa njim a ako ne napusti naško što si mu pojasnio da je on novatar, ako i dalje ustraje u svom druženju sa njim onda ga pripiši njemu dakle pripoji ga njemu smatraj da su njih dvojica isti prvo ga upozori i pojasni mu da je onaj sa kim razgovara اي سقيم سدروجي نو واتار با اكو ناкон твог појашњења након твог упозорења и даље устраје у дружењу са ним он да га припиши њему сматра их на истом и не га сматрај سبحان الله العظيم такође спомине има ابن ابي يعلى وديلو طبقات الحنابلة ده ابو العباس احمد بن زرارة المقري ريكو чусам احمد ابن حنبل من لم يربع بعلي بن ابي في الخلافه فلا تكلموه ولا تناكحوه يكون اسم Ali ibn Abi Taliba, radiju Allahu anhu, četvrtim pravednim halifom. Onaj ko ne smatra da je Ali ibn Abi Talib bio četvrti halifa muslimana, nemojte sa njim razgovarati i nemojte pristajati da oženi žene kojima ste vi staratelji. Pogledajte ovo braćo. Samo ko ne smatra aliju ibn Abi Taliba četvrtim halifom muslimana, svejedno smatrao ga da je on prvi halifa, ne četvrti, kao što smatraju šije, da je on najzaslužniji da bude prvi halifa i smatraju da Ebu Beker i Umar i Uthman da nije u khilafat ispravan smatraju da je prvi khalifa jedini pravidni khalifa Ali radiyallahu anhu ili sa druge strane kharijije koji smatraju da Ali ibn Abi Talib nije bio khalifa jer bio odmetnik i nevjernik ili, ili nasibije koji se suprostavljaju Ali ibn Abi Talibu smatraju da je Moavija radiyallahu anhu bio četvrti khalifa ne Ali dakle kogod bio taj koji smatra da Ali radiyallahu anhu nije četvrti khalifa kaže nemojte sanim razgovarat nemo I ne mojte pristajati da oženi one kojima ste vi starateli, kojima ste vi veliji, ne mojte razgovarati sa njim, ne mojte imati ikakvu vezu sa njim. Pa šta onda reći za veće novatarije od toga ili one koji zastupaju mnogo veće i opasnije novatarije od ovoga što smo spomenuli. Dakle vidimo kako je Imam Ahmed ibn Hanbel bio žestok po tom pitanju, a to je žestina koja je pohvalna. Slično tome, prenosi imam Ebu Bekr al-Khalal u svom dijelu al-Sunnah, da je imam Ahmed ibn Hanbal rekao, man za'me anna Alijen afdolu min Ebi Bekr, fahuva rođulu su. Ona je ko smatra da je Alija radi Allahu anhu bolji i vrijedni od Ebu Bekra radi Allahu anhu, to je loš čovjek. On je loš čovjek. La nu khalituhu wa la jalisuhu. ne približavamo mu se, niti sjedimo sa njim. Pa šta onda reći za one koji zastupaju i pozivaju gore novotari od toga. Samo ona smatra da je Ali radijallahu anhu bolio od Ebu Bekra, a poznato nam je da je Ebu Bekra radijallahu anhu najbolio od ashaba i da je prvi pravedni halifa nakon Allahu Oposlanika sallallahu alaihi wasallam. Ovaj o kome govori ne smatra da Ebu Bekra radijallahu anhu nije halifa, nego samo smatra Aliju da je bolio od njega. Kaže, mi se sa njim ne miješamo, ne približavamo mu se, niti sa njim sjedimo. I govorio je Imam Ahmed ibn Hanbal kao što to spominje ibn Ebi Ja'la u dijelu tabakatul Hanabile la tujalis ashab bel kalam wa in dabu ani sunnah nemoj sediti nemoj se druziti sa onima koji se bave apologetikom koji se bave ilmul kalamom koji filozofiraju u vjeri pa makar oni branili sunnet i štitili vjeru od onih koji su gori novatari od njih nemoj sedite sa takvimima i prenosi ebu baker al-hallal odi elo sunnah od Abdullah ibn Muhammeda ibn al-Fadla al-Saidawe koji prenosi da mu je imam Ahmed ibn Hanbal Onaj ko nazove selam novotaru To je dokaz da ga voli On ga voli Kaže ima Mahmed Zato što je Allah posanik sallallahu alaihi wa sallam rekao A la adullukum ala še'in ida fa'iltumuhu teha'abeptum Afšu selama beynakum Želite li, Kao što je zabirežen u poznatom hadithu Zar da vas ne uputim na ono što ako budete radili Zavolit ćete se medžsobno Širite selam među vama Širite selam među vama Dakle sa ovim hadithom ima Mahmed Dokazuje da onaj ko nazove selam novotaru Da je to dokaz da ga voli. Zato što osnovi je propisano naziva cela među muslimanima da bi se međusobno zavoljeli, a kada nazivaš selam novotaru, to kao da aludira da ga voliš i da prema njemu osjećaš naklonost. Kaže Imam al-Barbahari u svom dijelu šarho kada vidiš čovjeka kako sjedi sa novotarom, kada vidiš čovjeka, kako sjedi sa čovjekom koji slijedi strasti u vjeri, koji slijedi strasti u vjeri sa novotarom, kaže upozori ga, savjetuj ga, pojasni mu da je taj čovjek sa kojim sjedi novotar, pa ako ga vidiš da sjedi sa njim i nakon toga što si mu pojasnio da je onaj sa kojim sjedi novotar, onda ga se pripazi, udalj se i od njega, jer je to, to je sledbenik strasti u vjeri, to je sledbenik strasti u vjeri. Każe imam szukani usom w znanom tafsiru Fathul Qadir: "Tumaćeci ajaty sury Al-An'am: 'Wa idza ra'ayta alladheena yakhudhoona fi ayatina fa'irid 'anhum hatta yakhudhoo fi hadithin ghayrih. Wa in ma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin.' Kiedy widzisz, oni, którzy zajmują się naszymi ajatami, oddal się od etis sa narodom koji nepravdu čini kaže imam ševkani u ovom ajetu je velika opomena onima koji se opuštaju kada je u pitanju sjedjenje sa novatarima sa onima koji izokreću Allahove riječi i poigravaju se sa Allahovom knjigom i sunnetom njegovog poslanika sallallahu alejhi ve i sve to tumače svojim zabludjenim mišljenjima i novatarima opomena takvima da ako nisu od onih koji upozoravaju i savjetuju novatare i odvrać tajo ih odnigovi zablude u najmanju ruku da budu od onih se udaljavaju odnigovih sela od, od onih napuštaju sjedenje sa njima. a to je lako i nije teško jer oni novatari iskorištavaju njegovo prisustvo sa njima, iako on ne učestvuje sa njima u njihovim novatarijama iskorištavaju to njegovo prisustvo sa da bi zbunili običan narod da bi to iskoristili da zavedu narod koji je neuk koji ne zna pa je tako u njegovom prisustvu sa njima veća šteta nego njeg samo slušanje ili prisustovanje novotari koju rade. Dakle, to što sjedi sa njima, pa običan narod to uzme kao dokaz da treba sjediti sa takvima i za njim se povedu, to je gore i šteta od toga je veća nego samo slušanje ili gledanje njihove novatarije. Zatim prenosim imam Ševkani da je sam bio svjedok da su mnogi koji su prisustvovali na sjelima sa novotarima kada činje novotarije, da je vidio čuda i mnoge primjere kako su mnogi koji su sjedli sa novotarima otišli u zabludu i kaže je onaj koji je imao priliku da se uvjeri u takve stvari jasno mu je da je sjedenje sa sedmenicima novotarija i te kako gore i štetnije i opasnije mnogo, mnogo, mnogo više nego opasnost od sjedenja sa onima koji griješe prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala čineći grijehe koji nisu novotarije. To jest da je šteta sjedenja sa novatarima i druženja sa novotarima daleko veća nego šteta druženja i sjedenja sa onima koji čine harame mimo novatarija kao oni koji piju alkohol, pa oni koji čine zinaluk i tome slično. Iako je jedno i drugo štetno, jedno i drugo je zabranjeno. kaže gotovo po pitanju onog koji nije učen, čije znanje nije staloženo, temeljito, koji ne poznaje dovoljno Korani Sunnet, jer takvima zna se desiti da prihvate mnoge laži i zablude iz neznanja, pa mu uđu u srce i nastane se u srcu, što je teško posle izliječiti i iz srca udaljiti. I onda, kaže Imam Šaukani, ostatak svog života provede u zabludi i novotariji iako smatra da je na istini. Da je na istini. Dakle, velika opasnost sjedenja i druženja sa novotarima Pogotovo kada čini novatariju i prenos imam šaukani primere koje on posvjedočio da su mnogi od onih koji su sjedili sa novatarima skrenuli sa pravog puta zato što nisu bili dovoljno učeni i nisu poznavali od Kur'ana i Sunneta ono što odbija tu zabludu od njih pa im je zbog njihovog neznanja i dobre namjere u srce ušlo mnogo laži i zabluda koje zastupaju novatari i tako je onda ostao do kraja života na novatariji na zabludi nije mogao da se izliječi iako je smatrao da je na istini صلى الله سبحانه وتعالى ستشبه Upitani ših Ibnu Bas, rahimahullah, poznati učenjak imam ummeta u današnjem vremenu, kao što se navodi u njegovim fetvama, da li je dozvoljeno sjediti sa novotarima i prisustvovati njihovim predavanjima i učestvovati zajedno sa njima u aktivnostima? Pa je rekao, Allah mu se smilovao, nije dozvoljeno sjediti sa novotarima, niti je dozvoljeno uzimati ih za prijatelje, nego je obaveza, obaveza ih je upozoriti na ono što rade i odvraćati ih od novotarije, molimo Allaha, subhanu wa ta'ala, da nas sačuva. Kada se vratimo i razmotrimo stanje oni koji se druže sa novotarima, koji se zbližavaju sa sljedbenicima strasti u vjeri, lahko možemo primijetiti i zapaziti da nakon kratkog vremenskog perioda poprime mnoge njihove osobine. Počnu da ih brane, počnu da ih opravdavaju, počnu da ih hvale, iako su možda prije nego što su počeli se družiti sa njima, upozoravali na njih i na njihove novatarije i savjetovali muslimane da ih se pričuvaju, ali nakon što počnu da se druže Njima I nakon što se zbliže sa njima, vidimo kako promijene svoju odnos prema njima. I primjera toga imamo mnogo, još u vremenu prvih generacija takve stvari se dešavale, kada su oni poju se družili sa novotarima neprimjetno ostavili sunet i krenuli putem novotarije. Primjer toga je poznati Ravija Imran ibn Hittan koji je postao Haridžija zbog djevojke koju je oženio, koja je bila od Haridžija, želeći da je vrati na sunnet. Kako spominje Hafiz Zahabi od Muhammeda ibn Sirina, jednog poznatog tabijina, kaže Imran ibn Hittan oženio je Haridžiku, koja je bila na stavu Haridžija, rekavši ja ću je vratiti na sunnet. Pa je ona njega odvratila od sunneta i odvela zajedno sa sobom u zabludu Haridžija. Također primjer toga je i poznati hanbelijski učenjak Ibn Atil al-Hanbali kako spomine Hafiz Ibn Rajab rahimahullah usum dialu Dail Tabaqat al-Hanabila i biografije Ibn Aqila ka naši učenjaci hanbelije prigovarali su Ibn Aqilu zato što odlazi kod Ibn al-Walida i Ibn Tubana kod dvojice poznati šehova koji su pripadali sekti Murtazila Kaže, pa je Ibnu Akil čitao prednjima dijela, učio je prednjima tajno apologetiku, ilmu kelama, pa su primijetili vremenom, čenjaci Hanbele koji su savjetovali Ibnu Akila, da pomalo pokazuje odstupanje od sunneta, pa je počeo da izokreće značenje mnogih Allahovi wa svojstava, malo pomalo da je umro na mnogim ubjeđenjima koja su suprotna vjerovanju Ahlu sunneta u al Dakle, malo pomalo, zato što je tajno odlazio i učio, čitao knjige Ilmul Kelama pred ovim šehovima koji su bili Mu'tezile, počeo je da odstupam od sunneta i upao je u određene zablude koji se nije mogao riješiti sve do smrti. Preselio je na Hiret, a pri njemu je ostala nekolicina tih pogrešnih ubjeđenja. Iako je Ibnu Akil, kao što je poznato, bio jedan od najinteligentnijih ljudi, poznati učenjak, Ambelijskom mezhebu, jedan od onih koji su iza sebe ostavili najviše pisanih dijela u historiji Islama. I pored toga što je bio bio inteligentan, što je bio pametan, što je bio učen, nije se mogao oduprijeti ovom negativnom uticaju druženja sa novatarima posljedbenika sunneta. Čak prenosi Hafid al-Dhehebi od njega, to jest od Ibna Akila, da je govorio, naši prijatelji, naši učenjaci Hanbelije, željeli su od mene da se udalim od skupine islamskih učenjaka, ali udaljavanje od njih je sebe da me prođe mnogo korisnog znanja koje se nalazi kod ti učenjaka. Pokaže pa Hafiz el-Zahabi kao opaska na njegov govor oni su mu zabranjivali da se druži i da sjedi sa mu'tazilama a on je odbijao sve dok nije upao u njihove kandže pa je počeo da negira i nepravilno tumači mnoga Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva Inšallahu taala nastavit ćemo sa govorom o ovom pitanju jer postoje mnoge bitne napomene koje moramo spomenuti kako bi se ispravno razumjelo ovo pitanje onako kako su to pojasnili učenjaci Ahli Sunneta u Al-Džanata bez odlaska u krajnosti i bez zastranjivanja po ovom i tekako bitnom pitanju po pitanju ovoga, mnogi su skrijeljili u zabludu i otišli u jednu od krajnosti. Pa je obaveza vratiti se na govore islamskih učenjaka kako bi pravilno i ispravno razumjeli ovo o čemu govorimo. Ovo što smo spomenuli, to je osnova kod sljedbenika Ahli Sunnata i ovo bilo ukratko tumačenje govora imama Ahmeda ibn Hanbele ovoj poslanici, temeli sunneta kada kaže da je od temelja sunnata ostavljanje sjedenja sa novotarima, sa sljedbenicima strasti, udaljavanje od njih. I vidjeli smo da Da to nije govor samo imama Ahmeda ibn Hanbala, nego je to govor i ostalih učenjaka ovog ummeta, čak smo vidjeli i daleko žešće citate i vidjeli smo nekoliko primjera kako su učenjaci u prvim generacijama obhodili se prema novatarima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas obdari korisnim znanjem i ispravnim razumijevanjem vjere I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od sledbenika sunneta i da nas udali od novatarija i od puteva koji vode ka novotarijama. I molim ga subhanahu wa ta'ala da obje budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Allah najbolje zna sallallahu wa sallama wa baraka ala nabihina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.